Спогади про ті події архітектор гнав від себе. Іноді йому здавалося то марення, сон, один із його чудорнецьких снів. Пан Владислав переконував себе, було просто полювання. Нехай і небезпечне, але просто полювання. І крапка. Так. Він мало не загинув, переслідуючи розкішного хижака, снігового барса Ірбіса. Хіба це головне? Він таки здобув барса іншого, не з гіршого, ніж той, який буквально заманив його на край засніженого льодовика. А те, що під крихким снігом раптом виявився невічний лід, а стрімка, глибока, чорна щелина – то просто страшна випадковість. А може ні? Городецький дивом втримався на краєчку твердого льоду. Він зумів вибратися сам і нікому в Києві не казав про це. Тут мають знати його як переможця, лідера в усьому в будівництві, стрілецтві, полюванні, навіть у розробці моделей, ширм для милих київських дам. А про такі випадки не слід говорити, як не слід і згадувати про одну зустріч на тому дивному таємничому Алтаї. Городецький із провідником-алтайцем спускався з гірського перевалу до затишної долини, де стриножені паслися їхні коні. Провідник зумів дістатися до мисливця, коли він самотужки вже вибрався на тверду поверхню льодовика. Пан Владислав цієї миті не до кінця усвідомив, що могло трапитися, якби він зробив ще один крок підкрадаючись до Ірбіса. Або ж був менш спритним, коли відчув під ногою не тверду кригу, а сухий, сипкий сніг. Алтаєць Сагалай майже вчасно кинувся на допомогу мисливцеві, який прибув із далекого західного міста імперії. Навряд чи ту білець навіть чув про Київ. Білий Мисливець, наподав нежаханого алтайця, зумів врятуватися сам. а Якби загинув, про таке Сагалай і думати не хотів. Що було б із ним і його родиною? Поліція всюди однакова. Але і Яман Усути, злі духи Нижнього світу, не залишили б його душу у спокої. Вочевидь, володар Нижнього світу, Ерлік не захотів забрати білого пана. Не захотів, і той залишився жити. Зараз вони сядуть на коней і повернуться ночувати на свій бівак поблизу чистого струмка. Коні, що чекали на них, форкали, Прочалися. Вони були чимось налякані. Сагалей лише трохи знав російську, тому жестами пояснив панові мисливцю слід поспішати. В горах темніє швидко, а до місця, де перебували друзі Городецького разом із місцевими мисливцями, провідниками і тлумачем, ще й їхати і їхати. Завтра... Вони підуть на марала, розкішні роги цього оленя, бажаний трофей для кожного вправного стрільця. А поки що варто рушати не гаючись. У таборі вже турбувалися, немов відчували, що з городецьким ледь не скоїлася біда. Але він безжурно розповів, як мало не здобув величезного барса. І тільки прикра випадковість завадила йому це зробити та експедиція ще не завершена